Goeiemorgen, dit is net so skyns na 10 uur Suid-Afrikaanse tyd So omtrent 7 minuut, 7,5 minuut oor, oor 10 Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time Hier is ingeskakeld by net radio SA En hierdie tyd op zondagochtend luister jy na die Ekerk Erediens uitsending Ekerk is die sending arm van Net Radio SA die sending her arm van Net Radio SA en wil ons graag die woord van God dwars oor die ganse wereld verkondig Gelukkig maak ons gebruik hiervan internet radio en die voorrecht is dat die golwe hiervan dwars oor die wereld uitgezaai kan word enige mens ergens op die aarde kan dus inskakel afhangende van omstandighede tydzones en derdeke meer maar as die tydzone is pla, dan het ons ook daarvoor oplossing ons webadres vind jy by www.netradiosa.co.za daar kan die mens op die web werf inbeweeg, in, ingaan, rondblaai, die inlichting bekyk, en daar is ook een faciliteit, een archief faciliteit wat ons potgooi ook noem. Dit is een faciliteit, so dat jy met gemak nadat een program uitgesaai is, weer daarna kan luister Indien die enige probleem het met van die programme wat ek uitsaai, om dit in pot gooi te vind, dan kan jy maar net vir my jou e-post adres steer, dan stuur ek vir jou een Google Drive link, so dat jy daarna kan luister. Zet ons weer welkom hier by ons Eredienst van ochtend. die prediker is ek self Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Irene, stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika ons gaan begin om saam te bid en daarna ons geloofsbeleidings in Afrikaans en dan ook in Engelse weergawe wat gesing word dier Steve Green apostoliese geloofsbeleidings soos wat u dit kent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 ons ons skulde net zoals ons vergiver die wat in ons zonde en nu lei ons nie in die verzoeking maar verlos ons van die boerse want die Kom ons bely ons geloof in God Drieenig, Vader, Seun en Heilige Gees en ons doen dit in die woorde van die bekende apostoliese geloofsbelijdenis. Dit van die oudste geloofsbelijdenisse wat ons oor beskik volgens tradisie dat hier so terug 100 jaar voor Christus, voor Christus nie, na Christus, jammer, opgestel volgens traditie door die apostels, dus ook ons dit die apostoliese geloofsbeleidings noem. Vroeger kerk dus, hulle beleidings, is vir ons belangrijk, dat een mens jou geloof beleid, vooral in die tyd waarin ons nou leef, waarin daar verskrikkelike dwalinge die kerk binnen gesleep word, en een mens moet maar jou eie geloof beleid, Jy moet maar jou eie geloof verstaan, jy moet begryp, jy moet het kan, wat is die woord, die definisie daarvan, jy definieer, die beste definisie kortste definisie is die van die apostoliese geloosbeleiding is. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van die Himmel en die Aarde en in Jezus Christus sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruise is gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode,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 die opstanding van die vlees en in eeuwige lewe Amen Ons luister vervolgens na een verwerking door Steve Green in die Engelse taal, voor die van die wat Engels sprekend is het ons daarom daar die soort van bonus aanbieding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 save us all, to lift us from the fall, we believe, we believe in Jesus, the Father's own.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 The kingdom unfolds in His plan, unhindered by quarrels of man His church upheld by His hand. We believe. This one remains van die liturgische orde van een eredienst, gewonek is daar ook lofsang in aanbidding wat een belangrike komponent is waar een mens jou gereed maak om die woord van God te ontvang want die woord van God wat verkondig word is soos een saaier wat besig is om die saad wat die Heer aan omgegeet te saai en in Matthäus 13 is daar een preenkie van voorbereide grond en grond wat daar nie voorbereid is nie, waar al die saad dan maar net verloor gaan. Maar so dat ons ons self net kan gereed kry, so een bykie samsing of jy kan maar net luister as jy die woorde ken of maar net in meditaties wees en nadenke terwyl jy luister Now now it is time to worship De afleesing vanavond kom uit 1 Korintheers hoofstuk 3 1 Korintheers hoofstuk 3 En ek gaan saam lees van uit vers 9, vanaf vers 9 tot 16 En die thema van ons boodskap vanavond is Jy is een tempel van die Heere Jy is een tempel, jy wat na nou my luister Is een tempel van die Heere en dan ons skrifgedeelte gaan man of meer verse 16 van die, die skrifgedeelte bevat en dan ook die seste hoofdstuk verse 19 tot 20 wat oor die selfde handel Jy is het tempel van die Heere Nou, Paulus begin dit so te voordydelik hiervan uit vers 9, hy sê, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is julle. Sien ons werk aan een gebouw. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos bekwame bouwmeester die fondament gelee, en een ander bouw daarop, maar elk een moet oppas hoe hy daarop bouw, so die vertrekpunt hier, daar is een fondatie, een fondament, wat gele moet word voordat die gebouw opgerig kan word, een mens kan toch nie bouw sonder een fondatie nie, met een plan he, een fondatie, En nou waarskier die apostel Paulus baie baie ernstig, hy sê mens moet oppas, hy sê elkeen, ek en jy, ons moet oppas hoe ons daarop bouw. Want iemand kan een ander fondament lewe, hy sê want niemand kan een ander fondament lewe as wat daar gelewe is nie, dit is Jezus Christus so het is 'n krachtige stelling hier, dat daar geen meneer dat een mens gered kan word, sonder hier die fondatie Jezus Christus nie, dit kan nie een ander God wees nie, dit is nie een ander profeet nie, dit niemand anders nie, as Jezus Christus is die fondament en die fondasie van die godsgebouw, van die tempel, as iemand op die fundament bouw, nou moet dit, Mooi luister, oor As iemand op die fundament bou Goud, silver, kostbare stene Houd, hooi, stoppels So jy kan met twee soorte van materiaal eindlik hier bou Een wat standhoudend is Soos goud, silver en kostbare stene Ander wat niks beteken is Houd, hooi, stoppels Beteken eindlik niks Dis om aan de afrieskeun Net dat jy jouzelf tevreden stel, beteken niks. Sê, jy moet oppas. Paulus sê, jy fondasie is in jou gelegd, gele, Christus aan jou verkondig is en jy om aanvaard het, het jy fondasie en een baie, baie, baie fondasie wat jy dan in die godsgebouw het, in die tempel. Sê, elk kense werk, Dit is hierdie bou aksie waarin ek en jy bou met goud of salver of kostbare steen. Ek kom ons hou maar by die positieve, ons vergeet nou net vir die omlik die negatieve goed wat niks beteken nie. Elkense werk sal aan die licht kom. Jou werk, hierdie bouwerk van jou. Want die dag, dit is die dag van die Heere, sal dit anweis, die dag is ek en jy voor Jezus Christus staan. Omdat dit door vier openbaar gemaakt word, om te kyk of jou werk bly staan. En die vier sal elk in sy werk op die proef stel, of jy in een gebouw het met goud en salder en kostbare stene, of met die niks zeggende houthooi en stoppels. As iemand sy werk bly staan, omdat dit gaan met die vier van God, God is een verterende vier, voor hom staan ek en jy gaan een dag daar staan, en dan gaan jou werke aan die lucht kom. Hoedanig dit was, waarmee het jy nou gebouw? Goud, silver, kostbare stene. So as iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. in hy gebouw het met goud, sal vir kostbare stenen, edel gesteent is. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade luie. En ek wil hy met mooi kyk hierna, dat hy nie miskien ergens in die toekomst ergens, iwers ergens verloor raak, en begin twyfel aan Godse werk wat die in die mens gedoen het nie, en wonder of jy nie dat ek al is nie, en so meer. As iemandse werk verbrand word, het wil sê, as jy nou nie gebouw het met goud en silver, en met hierdie erel gesteent is nie, en jy het nou gebouw met hout, hooi en stoppels. Sê, so as iemandse werk verbrand word, sal hy skandule. Nou weet ek nie, Wat dit tipe skade is nie, ek het te vermoed dat ek dit weet, maar ek kan dit nou nie vir jou so sê niks, moet tyd hê om dit vir jou op 'n manier dan net as 'n bepaalde onderwerp te hanteer. Hy sê gaan die skade alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur 41. Soos jy die fondasie het, mense, dan het jy die fondasie. As jy Jezus Christus het, het jy die fondasie maar nou moet jy oppas, jy daarop bouw. Maar jy gaan loon ontvang nie vir die fondament nie, die fondatie is veel gegee as geskenk, maar vir hoe jy gebouw het met goud, silber en edelgesteent is. Weet jy nie dat jylle een tempel van God is en die geest van God in jylle woon nie? So dit die centrale thema van die Bijbel, Dit is hierdie wonderlijke feit, namelijk dat ons Christus-centrisch kan werk met die bybel Nou as ek dit sê, wat ek net vir jou sê, daar verskillende theologische paradigma's en ons het na die baie tijd om vir ochtend oor zulke dinge uit te brein. Ek noem dit dus maar net als technische terme, wat jy later kan gaan kyk self as jy wil Theologiese paradigma's, theologiese dogma, dogma van kerkeens, leerstellings en so meer. Dit is denksysteme waaruit mense probeer om die bybel te verstaan, as een geheel beeld om die skrif te kan verstaan. Nou daar is bijvoorbeeld die gereformeerde verbondstheologie, wat dit as hulle centrale thema het, die gereformeerde kerke, en ek is dan hier om hulle te beoordeel of te kritiseer of iets, en ek sê maar net vir jou, dat die gereformeerde verbondstheologie het die verbond wat God met Abraham aangegaan het as die centrale thema van hulle theologie en hulle dogma's daarop opgebouw. Dit was hy gods ontmoeting met hom en die verbond wat hy met hom aangegaan het en die besnijdenis wat daarmee gepaard gegaan het waar een kind tot tienjarige op, op acht da oud uh, besnij is met al die vraag wat daar rondom is en waar die leer nou alles so probeer deertrek tot in die Nieuwe Testament, en dan word die vraag nou, hoe verhoud die besnijdenis, nou wat van die besnijdenis? So nee, in die besnijdenis is die, is die doop, maar dis stelings, dis afgeleide stellings. dit is nie die skrif wat aan ons voorgehou, word daar nie die stelings, afgeleide stellings van uit die bepaalde denkskema. Nou, wanneer een mens bezig is met so'n denk-skema, met 'n paradigma, mense, is dit iets moeilik, dit is moeilik om die ganse skrif aan een denk op te hang, want jy moet elke bladseid van die Bijbel daar aan hang. En die prediker, sê in, prediker 11 vers 11 sê, Ja, wijse woorde is so'n skerp spijkers wat ingekap is, wat diep ingeslaan is. Nou, as jy bijvoorbeeld een spijkertje in die muur, wat aan die kleren wil ophang, Dan moet jy nou die rechte soos spuiker hee, want anders mag die spuiker nou uit die muur uittrek as die goed wie die daar ophang te zwaar word. Nou moet ons weet, ons moet soe een denkpatroon soos een skerp spuiker hee, dat ingeslaan word. En daaraan moet ons elke bladse van die skrif ophang. Alles moet daaraan kan hangen. en dit moet sin maak, dit moet alles inpas die denk, die denk schema of die paradigma waarmee ek sel werk is een meer christosentrisse korpus christi gedagte korpus christi maar nie die, die latijn vir die lichaam van christus corpus christi die lichaam van christus, nou as ons praat van die lichaam van christus dan moet ons nou net daar die centrale gedachte so hou en kyk wat noem Paulus byvoorbeeld Christus. Christus as byvoorbeeld die laaste Adam. In die oomlik as jy praat van die laaste Adam, dan is daar by die gedachte somitla ingekorporeer die eerste Adam. Kan jy praat van die laaste Adam? As jy nie ook sommer net in daar die asem suggereer jy die eerste Adam want anders maak het nou nie sin he so alles begin by Adam en alles eindig weer by Adam en dis nou die lichaam van Christus en Jezus wat die lichaam is het hom self vergelyk met die tempel sylendou Jezus het by die tempel gestaan die disciples het om daarin geneem en toe sy vir hulle breek hier die tempel af en binnen drie daas hulle kom opreg en, en daar was een mens wat daar rond gestaan het luister het van die fariseers wat gesê het maar hoe kan die man dit nou doen Ons het 46 jaar lang gebouw aan die tempel, hy wil het sommer, in een, sommer afbreker in 3 dagen wil hy al soe opreg, hoe gaan hy dit nou recht kreeg? Later het die disciples verstaan dat hy bedoel sy lichaam. Nou mense, dit is een verskrikkelike belangrike konnotatie wat hy daar moet maak. Dat Jezus Christus is die tempel jy dit net daar die associatie in jou denken kan maak. Hy is die tempel. Daarom is daar soeveel fijn voorskrifte. God van Mooses daarop op Sinau berg gewys het hoe die tempel lyk en van hom sê, nou mooi gaan opleid dat jy dit precies so maak, soos die voor, voorbeeld. Je kan nie iets anders daar aan sit of weglaat nie, dit is soos die woord van God. Je kan nie iets bijvoeg en mag niks weglaat nie. Dat het precies so sal lyk, like. die tempel is een bepaalde paradigma en God leer ons uit die paradigma, so ons onszelf kan verstaan en Jezus kan verstaan en uit die aard van die zaak die jylle raadsplan van God kan verstaan, die jylle herstel van dit wat verkeerd geloop het in die tuin van Eden. Word herstel in die tempel, en nou herinner Paulus ons aan die feit dat ons ook een tempel van die Heilige Gees is, dat ons een tempel is dan van God, God woon ook in ons nou kom ons kyk na die skrifgedeeltes hier vir ons relevant, die paar minuut oor, ek het drie punte ek noem hulle vandag vir jou, een is Jesus Christus is die fondament van jou lichaam is een tempel, die tweede is, die bouwmateriaal, moet verzichtig gekies word, namelijk goud, silver en, edelgesteent is, en drie, God gaan die werk van jou hart, op die dag van die Heere beoordeel, wat uit die lichaam, uit die tempel gekom het, daar die werk, of dit goud, Silwer en kostbare stene was, dit gaan eendag oordeel word, want alles wat ek en jy doen, kom uit ons hart. Het is belangrijk, want ons is daarmee, dit is een centrale thema, waarmee ons by die ander programme, soos oordenking in Israel, die by, uit Israel van die Bijbel en stem van hoop, dat ons daaraan raak, stikkie stikkie, soos een legkaart, wat ons moet verstaan, nou hier die centrale thema dan rondom ons is Jesus is die fondament van jou lichaam as tempel en dit vind ons in 1 Korinties 3 vers 9 tot 12 want ons is werkers van God die gebouw van God is julle En volgens die genade van God wat aan my gegees het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelees, sê Paulus, en een ander bouw daarop, sê jy bou nou hierop die fondatie word vir jou geskenk uit genade, die oomlik as jy Jezus Christus aanvaar as jou verlosser en zaligmaker, mense, so, dan is jy gered. As jy Jezus aanvaar het, amal wat om aangeneem het, aan en al het hy mag gegeen om kinders van God genoemd te word. Dan is hy kind van God. Of hy nou gehoorzaam een kind of een stoutkind is, dis nou ander, in een ander saak. Maar elkeen moet oppas, hoe hy daar opbouw. Want niemand kan een ander fundament le as wat daar gelees nie, daar kan nie weer een fondatie gelees word nie, jy het net een fondatie, dis Jezus Christus. en as iemand op die fondament bou goud, silver, kostbare stene so ons kan nou kies en ek denk jy ons maar vergeet van die oud en die hooi en die stoppels en die goedmense, dit is verbrand, dit is goed wat ons nie wil heen nie, ons wil nie daar aan eers raak nie, die goed beteken niks dit is een valse godsdienst en ons oor skyn godsdienst beteken niks dit is die echte dinge wat uit jou hart uitkom, uit jou hart gebore is Die anders is sommer vervoesel, sommer mannet goed die jy aangeleer het, sommer ek vorm Godstiens dinge wat die mannet doen om het allemaal doen dit, as iemand op hulle knie gaan staan in die kerke, staan allemaal op die knie net om het allemaal dit doen, nee mense, dit is nie woord, gaan nie dit moet uit binnen uit jou hart uitkom dat jy God wil aanbid, en dat dit voorrecht is vir jou om God te aanbid en nie omdat dit de vorm is nie So ons sê hier die fondatie, en niemand kan een ander fondasie leen nie, maar die tweede punt, die bouwmateriaal. Die bouwmateriaal moet versichtig gekies word, namelijk goud en silver en edelgesteent is. En so die kostbaarste goed in die tempel, en dan in die tempel is die lichaam. Die lichaam van Christus is ook my en jou lichaam. Die kostbaarste items binnen in die tempel was die goud en die salver en die edelgesteentes. Jy weet ons nou, as jy skat so kry ergens en dis een gouwe houwer en dit is vol edelgesteentes, kom ons sê nou maar vol diamante. Mense, dan is jy skat ryk, Dan is jy skat, skat reik nou die tempelse goud is so 194 biljoen dollar werd, die salver is so 22 biljoen dollar werd, ek weet nie van die edelgesteentes, die enigste edelgesteentes wat ek van weet, is aan die borstas van die hoge priester, hy het so een borstas gedra, en op die borstas was daar 12 edelgesteentes, wat die twaalf stamme van Israel verteenwoordig het. Dit die goed waarmee ek en jy moet bou En alles wat die mens doen, kom uit jou hart uit. En nou sê Jeremia, bedrieglik is die hart bo alle dinge bedrieglik. Daar is paaie wat die Bijbel sê wat recht lyk, like. daar is paaie wat vir die mens recht lyk, like. maar die uiteinde daarvan is die vee van die dood. Dit het recht gelijk vir Adam en Eva, die duivel daar vir hulle, die boom van die kennis van goed en kwaad aan hulle voorgehou, het alles recht en mooi en goed en wonderlik geklink. Maar weet nie wat was die uiteinde daarvan? Die dood. So skryf die Bijbel dit vir ons, die dood het door een mens die wereld ingekom En so tot alle mense doorgedruk, ons allemaal kom van Adam en Eva af Of jy dit nou wil weet of nie, mense, wil jy nou luister Jou vroegste, vroegste, vroegste, vroegste voorouders Adam en Eva van hulle genes is banne in jou mense dit is hoe dit manne dood gewoon oorgedraag word van geslaag tot geslaag tot geslaag tot geslaag en afhangende van die oorwig van daar die genus bepaal nou eindelijk maar wie wat jy is en wat jy karakter is, alles is banne in jou DNA opgesluit alles wie en wat jy is wat jy doen hoe jy dit doen en alles kom uiteindelik via jou hart. Dit word die filter, waardoor alles wat ons doen, gefultreerd word. My gezintheid, daarom weet ons hoe Paulus somself onderbrek in 1 Korintheers 12 tot 14 met die 13 hoofstuk waar hy vir ons waar, wil verduidelik, dat alles wat hy doen, in die kerk, wat er van die gaves van die geest ook al in jou opereer. As dit nie die liefde het nie, as dit nie die hoofdbestanddeel is, waarmee jy optreen nie, hy sê dan, beteken dit eindelijk niks. Dis dan het een gejaag na wind, beteken niks. Het oefening Maar die Heere wil hee dat jy moet verstaan Omdat hy ons lief het, Hoe dat hy vir ons hier die paradigma voorhou Hoe ons die tempel is En hoe hy voorskrifte het vir die tempel En hoe dit aan mekaar gesit moet word En wat daar in die tempel moet wees so dat ons weet Jezus het omself met die tempel vergelijk en Paulus sê vir ons hier in ons skrifgedeelte weet jylle nie dat jylle een tempel van God is en die geest van God in jylle woon nie. So die tweede punt was die bouwmateriaal en mens moet dus voorzichtig wees waarmee jy bouw kies liever die goud en die salver en die kostbare stene, mense, die twee groepe elemente wat daar genoem word, die goud, salver, kostbare stene, en die andere kant die houdhooi en stoppels is, maar omtrent maar iets soos die kese waar voor Adam en Eva gestaan het. God wil gaan sê, die, die boom is die boom van die lewe. As jy daarvan eet, gaan die lewe maar die boon het van die ander boon gesterf, is absolute keus is, en so pleit die geest van die Heere by een mens, want die Heere pleit vir jou behoud, hy weet, hy sien jou al voor die rechterstoel van Jezus staan, hy sien jou al, want hy is geen tyd in die godheid nie, by die Heere is alles een jedde, Dit is al klare afgehandelde saak en daarom weet die gees van die here en val hy jou help en pleit by jou dat jy die rechte keus is en besluites sal neem so dat jy een loon kan ontvang en nie skadeleine, skoning Die derde punt van die boodskap, God gaan die werk van jou hart op die dag van die ere beoordeel. En ons kyk hier in 1 Korinties 3 vanaf vers 13 tot 15. Mooi luister, jy ma vir my jou aandag, soblief iets jou aandag afgetrek het, kyk my, gee my weer die aandag terug. Elkense werk sal aan die licht kom, van die dag, hierdie woord die dag is die dag van die Heere, want die dag sal dit aanwees, omdat dit dier vier openbaar gemaakt word. En die vier sal elkeens werk op die proef stel. Mensen, as jy die versiekie so kyk, dan moet jy eindelijk die woord elkeen op een manier highlight, as ek die Engelse uitdrukking so mag gebruik, elkeen, het wil sê myne en joune, en ons amal wat luister, en ons amal wat ook nie luister nie, elkeense werk op die proef stel. Dit gaan getoets waar. Sê nou maar, jy het dit, denk jy het dit diamant by jou, en jy wil nou vaststel of het nou werkelijk diamant is, dan moet jy om laat toets. Nou is iets soos diamantsuur, wat jy dit kan ingooi, en is dit nie een diamant is nie, dan gaat die man daar niks in hem nie. Dan is jou diamant so voor jou sien die daar verdwijn het, want dit is nie eindelijk dan een diamant nie. Anders sal die sier om met baie mooi skoon maak. dit gaan op die proef gestel word. Hoedanig dit is. As iemand se werk, dit wil sê, as jy met goud, silver, en met kostbare stene, as jy daarmee bou, dan sal jy loon ontvang. Moe ek sê jou so van die loon, ons kan gaan kyk, en ons nie nou die tyd, nie doen dit, tydens ons oordenking, na die 7 briewe, wat gerig is aan die 7 gemeentes in Asia, klein Asia van destijds. En wat jy ontvang, is jy oorwin, as jy vasthoud, as jy die reesies hardloop en jy hou nie op nie, as jy vol hard tot die einde toe, wat ga vir jou kroon? Daar is alles vir ons mooi uit en jy sal sien hoe dit alles in die tempel verband hou met al die voorwerpe wat binnen in die tempel is, die kostbare dinge wat in Godse tempel is. Dit die kostbare dinge wat God in jou wil doen. En hy doen dit door die werk aan jou hart, omdat die hart is diep plek waar uit al ons optredes geïnitieer word. Alles wat jy doen, kom uit jou hart uit. Elke liewe ding. As dit een slechte woord is wat iemand toesnoud, kom het uit jou hart uit. As dit een mooi, mooi, mooi, mooi weldaad is van liefde en barmhartigheid en het uit jou hart uit. As dit so'n absolute onverbiddelikheid is wat daarna na vore kom, kom het halk uit die hart van klip uit. As dit mooi sachte tere liefde optere, kom het halk uit die hart wat van vlees gemaakt is, maar met goud laag daarop. Hart van goud. So'n gauwe neerslag. Je weet maar so'n mens, as jy nou seker kost eet, dan vind dit een neerslag. Banne in die aarde, in die ateres, in die hart, jou kleppe en so aan, kom daar so verkalking en so meer van die goed wat jy eet, dit, dit van een neerslag. En ek noem net weer vir jou, somme net so, gooi dit net so tussenin, Mooses het die volk Israel, na het hulle gesondig het daar in die Sinaa woestijn, het hy vir hulle goud gegee om te drink. Nou as jy meer hiervan wil weet, dan moet jy maar luister by die programme wat ek uitsa in die aande, die weekse aande uh, 7 uur tot 8 uur, behalwe op donderdag sa ek nie uitteen, op zaterdag skyf het aan na 37 toe dat jy mooi verstaan, mooi begryp, waar al die dinge vandaan kom en hoe kan ek seker maak dat ek bou met goud en silver en kostbare stene Jy gaan my so dankbaar wees, dat my gaan jy mys helemaal vreugde en vrede en opgewondenheid as een achtergrondmusiek van jou jylle dagse bestaan wees. Vrede, vreugde, opgewondenheid, blijdskap. So, ons boodskap Jy is een tempel van die Heere. En die rede hoekom ek en jy dan een hart van goud moet kry, is omdat alles wat jy doen, kom uit jy hart uit. Ja, ek al die beding. En sal ons maar vir jou help, so in die tyd as die Heere vertoef om te kom, en ek lewe nog, om in Godse kardiotorak syrurgie theater te gaan lees so dat hierdie, hierdie hard operasie mooi met liefde met Godse toestemming en onder die leiding van die geest van die Heere gedoen word met sy skerp twee snijdende zwaard, met sy skerp skelpel om die dinge wat daar moet uitkom, om vir ons te help, so dat ons hart van goud sal hee. En daarmee het ek gekom in die einde van my boodskap, en ek gaan jou nou sien, met die sieninge van die Heere, en vir jou vraag om vrede te gaan, en as jy die tijd het, en die geleendheid kan ook uitkom, vir vanavond TV 7 uur, na die program hier op hierdie selle radio stasie, Stem van Hoop, as die het steed, maar vermyring, bid ons daar oor. Maar ontvang die Seen van die Heere, die liefde van God, onso Vader, die barmhartigheid van Jezus Christus, sy Seen, en die wonderlijke gemeenskap van die Heilige gees sal met jou wees nou, en totdat Jezus Christus, weer, kom. En daarmee dan, hoort ek jou, mag jy die rest van hierdie sabbedag geniet in Godse teenwoordigheid.